Козацький період одвоювали у кучовників степи, де трава, як каже Шафонський, солодкістю та наїсністю дуже переважала лісову. У цей самий період і розвинулось на Україні скотарство, в дуже значних розмірах. Розводились табуни коней, гурти худоби, отари овець тощо. Наприкінці XVIII століття той самий Шафонський нараховує в самому тільки Гадяцькому повіті 13 кінських заводів та 28 заводів рогатої худоби. А в Зіньківському повіті 15 кінських заводів, 27 заводів худоби та овечих 16. Поверх того у кожному селі від 200 до 500 скотин буває. У Глинському повіті 15 кінських заводів і так далі. Коні розводились таких пород: неаполітанської, англійської, іспанської, данської та береберської. Цих коней та рогату худобу Україна постачала тоді до Москви, Петербурга, Риги, на Білорусь а кілька десятків тисяч рогатої скотини гнали до Селезії. Явна річ, що тепер скотарство на Україні скоротилось, і коли заховалось десь як головне джерело існування, то хіба тільки на Карпатах, у Гуцулів та Буйків, на їхніх гірських полонинах. Гуцули, як насельники гір, Мають дуже обмежені простори землі для засіву А тому зимою займаються рубанням лісу Що сплавляють пізніше вже весною А літом випасають скотину на своїх полонинах в гірських пасовиськах Ранньою весною майже все чоловіче населення сіл Переходить на гори Де й провадить цілком пастуша життя Гурти та отари всього населення, що тягне до баної полунини, ну, безлісної частини гори, що не надається до сінокосу, і тому служить тільки запасовисько, об'єднуються докупи в одну череду. Ці гурти та отари, що до них належить як і своя власна худоба, так і куплена у долині для випасу та перепродажу, звичайно, йдуть до спільної череди тільки після стареного позначення власності тавру. Надрівом на вусу, на рогах тощо. Спільну череду женуть на ціле літо на пасовисько. Ще раніше виряджається туди в атах колись виборна, а тепер довірена особа власника полонини. з навербованими пастухами для ріжного роду скотини з майстрами для виробу сиру тощо. Діставшись на місце, ватах передусім мусить дати лад у цілому стоїщі, тобто б... б... в дерев'яних будинках для людей та ріжного роду худоби. Спочатку він підходить до стаїв, тобто досить довгої повідки, що поділена на дві нерівних частини. В першій з них, меншій коморі, переховують харчі, посуд та вироблений сир. А в другій, більшій, знаходиться ватерник, цебто кам'яне чи дерев'яне набите глиною спорудження для вогню, ватрище, з кругобіжним гаком для казана, лава де спати і тощо. Ватах, творячи дуже оригінальну молитву, Отчиняє двері, заходить за ватрище, б'є ліворуч від себе сокирою в стіну та з належним закляттям кидає на ватрище стару підкову, що мусить охороняти від грому ціле стоїще. Далі зараз же беруться здобувати за допомогою тертя самої ватри, тобто живого вогню. Для того беруть загострений з двох кінців шматок сухого дерева. До вістря в щелину з обох кінців вправляють по шматочку трута та вставляють цей шматок дерева